Nem tudom befolyásolni. Akarhatom én a bölcsek kövét, ha egyszer az elemi ösztönt kapom? Hol vagy? Tigrisem. Klaudia kivette a táskájából a posztított a telefonszámmal.